Təkasür surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 8 ayət Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ey qafil insanlar! Çoxluq, mal dövlət, oğul uşaq və qohum əvrəba çoxluğu ilə öyünmək sizi o qədər şirnikləndirdi ki, başınızı o qədər qatdı ki, hətta məzarlarda yatan ölülərizi sayıb Onların da çoxluğu ilə fəxr etməyiniz üçün qəbirləri ziyarət ettiniz. Və ya ahirətiniz üçün əsla çalışmadan ölüb getdiniz, ölənə qədər bu halınızda davam etdiniz. Xeyr, belə yaramaz, siz öləndən sonra bu yaramaz əməllərinizin aqibətini mütləq biləcəksiniz. Xeyr, xeyr, belə yaramaz, siz öləndən sonra bu yaramaz əməllərinizin aqibətini mütləq biləcəksiniz. Ey, eğer kıyamet günü size ne ediləcəyini tam yəqinliklə bilsəydiz, fani dünya malına uymazdınız. Ey müşriklər, qiyamət günü siz o cəhənnəmi mütləq görəcəksiz. Bəli, siz cəhənnəmə vasil olduqdan sonra onu mütləq göz-gözünüzlə görəcəksiz. Sonra da həmin gün Allahın dünyada sizə əta etdiyi naimətlər barəsində mütləq sorğu-sual olunacaqsınız.